Slavoslovia 56. -a, pentru darul trecerii peste balaurul comie de capete. Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiești asupra balaurului comie de capete al iubirii de arginți, ca să scăpăm de urgiile foametei, secetei, bătrâneții în păcate, bolilor sublețe și rpești, și să ducem o viață binecuvântată. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Cerezi, te iubim și te rugăm, dăruiești asupra balaurului comie de capete, al sinagogilor satanii, al tuturor demonilor, al băncilor sataniste care distrug sufletele, de statele, culturile, bisericile, lumea cu duhoarea lor cea blestemată. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Cerezi, te iubim și te rugăm, să trecem peste balaurul comie de capete, al iubirii de arginti, care soarbe izvorul iubirii, aducem pietrirea la ca să dobândim bogăția spirituală a celor săraci, cu Duhul cel lumesc, care cu nua fericirii veșnice o poartă. Al slavă ție, Tată, cele iubim și te rugăm. putere să trecem peste balaurul cu mii de capete a iubirii de aginți, să dăm săracilor agoniseala noastră și să ctitorim bisericilor. O poartă la cer. Aleluia, slavăție ție, Tatăl Ceresc, te și te rugăm, dăruiești ne putere să trecem peste balaurul cu o mie de capete al iubirii de arginți, ca să ne dezlipim de lucrurile lumești și de gândurile care turbură rugăciunea. Aleluia, slavăție, ție, Tatăl Ceresc, te, și te rugăm. dăruiești și rugăm, ne putere să trecem peste balaurul cu o mie de capete al iubirii de arginți, ca să zăruim toate ale tale dintr-o ale tale. Și să ne putem de tine apropia și ruga. Aleluia slavă-ți, Tată, Celeste, le bine te rugăm. ne putere să trecem peste balaurul cu o mie de capete a iubirii de arginti, care este cauza tuturor redelor și pentru iubirea ta să părăsim agoniselile lumești pentru cele cele Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim te rugăm. Dăruieși ne putere să trecem peste balaurul cu mie de capete al iubirii de argință, ca să scăpăm de furtișacuri, ură, pizmă, certuri, nemilosivire, ucideri. Aleluia slavă ție, Tatăl celestei bine și te rugăm, Dăruieși ne putere să trecem peste balaurul cu mie de capete al iubirii de argință, ca să ne pădăm nu numai de avuții, ci și de voia noastră. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, ne neputere să trecem peste balaurul cu o mie de capete al iubirii de arginți, pentru ca averea cea veșnică în cer să o putem câștiga și odată cu ea, inima noastră, să o putem pune în visteria ta.